Розділ 17. Бомж був одягнений у пошарпаний напіврозлізлий светр, з золеним, такий недоладний тут на півдні Каліфорнії, що видавався мало не сюрреалістичним. А ще на ньому були сині джинси, але для моряків, подерті на колінах, і з дірок проглядало біле волохате тіло та розчухрані струпи. Він підніс склянку з піджеле Фредді Вілма, Барні та Бетті водили довкола Вінець якийсь гротескний ритуальний танок заклинання родючості і одним махом перехилив порцію прадавньої доби. Востаннє в цьому світі смачно подсмакав губами. «Це, містерепіло, те, що треба, от що я скажу». «Я люблю посмакувати напоєм у погодився за спиною в бомжадю Сандер і увігнав різницького ножа по руків'я йому в шию. Щось лунко хряснуло, ніби хтось із запалом відірвав гомілку від стегна щойно засмаженої курки. Склянка випала в волоцюги з руки і покотилася на стіл. Дісталася краю і в русі зміцніла ілюзія того, що мультяшні персонажі на ній танцюють. Бурлака закинув голову назад і спробував закричати, але з горла не вирвалося нічого, крім відразливого свисту. Його очі лізли на лоба, усе далі й далі, аж поки голова не хлюпнулася волого на червону-білу церату, що вкривала стіл на кухні в Дюсандер. Верхня частина зубного протезу, мов знімний оскал, наполовину вислизнула з рота. Дюсандер висмикнув ножа, орудувати довелося обома руками. І пішов до кухонної раковини, заповненої гарячою водою, засобом для миття посуду, лимонна свіжість, брудними тарілками після вечері. Ніж провалився в пінні хвилі мила, що пахли цитрусово, наче крихітний винищувач пірнув у хмару. Він знову підійшов до столу і закляк там, намить спершись рукою на плече мертвого бомжа, чекаючи, поки витихомиряться спазми кашлю, що його викручували потім витяг із задньої кишені хустинку і виплюнув у неї жовтувато-коричневий слиз. Забагато курив останнім часом. Завжди так робив, коли збирався насилю хендохати наступного. Але з цим усе пройшло як по маслу. Справді, дуже гладко. Він побоювався, що після того, як наробив гармидеру з останнім, наступна спроба може стати занадто зухвалим випробуванням для його везіння. А тепер, якщо поспішить, він ще встигне на другу половину Лоуренса Велка. Він почухрав через усю кухню, відчинив двері підвалу і вімкнув світло. Потім повернувся до раковини і витяг із шавки під нею пачку зелених поліетиленових мішків для сміття. Відірвав один, поки йшов до безформної купи, що раніше була волоцюгою. Кров цебеніла на всібіч по вкритому царатою столу, збиралася калюжею на колінах у вбитого і на горбкуватому вичовганому лінолеумі. На стільці певно теж лишиться, але все це можна відмити. Дюсандер ухопив бомжа, волосся і смикнув у гору. Мов не тримаючись більше на кістках, голова легко злетіла до гори і вже наступної миті бомж відхилився назад, наче людина, якій перед стрижкою мали помити голову. Дюсандр натягнув йому на голову пакет, смикнув до плечей, потім ще нижче до ліктів. На цьому довжина пакета скінчилася. Він розстебнув ремінь свого пізнього гостя і витяг його з розшарпаних петель. Потім огорнув цим паском пакет для сміття на 2-3 дюйми вище ліктів і міцно затягнув. Шурхотів поліетилен. Дюсандр заходився мугикати собі під носа Лілі Марлен. Бомжеві ноги були взуті в потерті брудні замшеві черевики хаш-папіз. Вони кволо роз'їжджалися клином на підлозі, коли Дюссандер, ухопивши труп за пояс, потягнув його до дверей підвалу. З мішка вивалилося щось біле і постукотіло по підлозі. Верхня бомжівська щелепа, побачив Дюссандер. Підібрав її і запхав господарю в передню кишеню. Він поклав труп головою донизу у дверях підвалу. Голова тепер зависала на рівні другої сходинки. Потім переліз через нього і тричі добряче напіддав ногою. Після перших двох копняків тіло трохи зрушило з місця, а вже на третьому м'яко ковзнуло вниз сходами. Десь на половині сходів ноги перелетіли через голову і труп акробатично беркицнувся. Та з відчутним гупотом гепнувся животом утрамбовану землю підвалу. Один черевик злетів, і Дюсандер подумки зробив зарубку, що треба буде його підібрати. Він спустився сходами, обігнув труп і підійшов до лавки з інструментами. Ліворуч від лавки, притулені до стіни, охайною шеренгою стояли лопата, граблі і сапка. Дюсандер вибрав лопату. Трохи попрацювати фізично піде на користь старій людині. Трохи вправ, і ти знову чуєшся молодим. Пахло тут унизу не дуже добре, але це його не надто турбувало. Раз на місяць він білив стіни вапном, а після того, як ухандохував одного зі своїх підопічних, той раз на три дні. А в теплу безвітряну погоду запускав нагорі вентилятор, щоб не просмердівся весь будинок. Йозеф Крамер на його пам'яті любив повторювати, що мертві розмовляють, проте їхні слова ми чуємо носом. Йозеф Крамер, 1906-1945, комендант концентраційного табору Берген-Бельзен, вирізнявся особливою жорстокістю. Вибравши місце у північному кутку підвалу, Дюсендер узявся до праці. Розміри могили були 2,5 на 6 футів. Він уже докопав до глибини 2 футів половини необхідного, коли в груди пострілом з дробовика вдарив перший паралізуючий біль. Він випростався, очі спалахнули і широко розкрилися Біль покотився вниз рукою Неймовірний біль немовби би якась невидима рука зібрала в жмут усі кровоносні судини руки І тепер тягнула за них Він побачив, як падає в бік лопата І відчув, як підкошується коліна На одну страхітливу мить навіть здалося, що він звалиться в могилу сам Якимось дивом йому вдалося поточитися на три кроки назад І гепнутися на лавку на обличчі застигла маска тупого подиву. Він буквально її відчував. Напевно, тієї миті він був дуже схожий на комедійного актора з німого кіно, коли той вгатився лицем в обертові двері чи вступив у коров'ячий кизяк. Він опустив голову до розставлених колін і хапав ротом повітря. Повільно проповзло чверть години. Біль трохи вщухав, та все ж йому здавалося, що встати він не зможе. Усі принади літнього віку, що досі обходили його стороною, навалилися в однораз, і він зрозумів усе про старість. Страшно було так, що він ладен був заскімлити від жаху. У тому вологому смердючому підвалі повз нього, ледь зачепивши, пройшла смерть. Торкнула Дюсандера краєм балахона та могла будь-якої миті повернутися. Але він тут не помре, докладе всіх зусиль, щоб не вмерти. Він підвівся, тримаючи руки схрещеними на грудях, наче хотів захистити крихкий механізм від розпаду. Хитаючись, перетнув відкритий простір між лавою та сходами. Лівою ногою перечепився через простягнуту ногу покійника і тихо скрикнувши упав на коліна. У грудях тьмяно спалахнув біль. Він ковзнув поглядом по сходах. Круті-круті сходи. Дванадцять сходинок. Квадрат світла нагорі глузував з нього своєю віддаленістю. «Айнц», – мовив Курт Дюсандер, і рішуче підтягнувся на першу сходинку. «Цвай», «Драй», «Фір». Двадцять хвилин знадобилося йому, щоб дістатися лінолеумної підлоги кухні. Двічі на сходах біль загрожував повернутися, і обидва рази Дюсандер, заплющивши очі, чекав, що станеться, чудово усвідомлюючи, ще один такий страшний напад, як там унизу, і він швидше за все помре. Обидва рази біль потроху знову відступав. Він проповз по підлозі кухні до столу, уникаючи калюж і струмків крові, що вже почали сідатися. Дістав пляшку прадавньої доби, ковтнув і заплющив очі. Те відчуття скутості в грудях, наче трохи відпустило. Більше над дещицю ослаб. Ще через п'ять хвилин Дюсандр став неквапом пробиратися перед коридором. Телефон стояв на низенькому столику посередині. Було чверть по дев'ятій, коли в будинку Боуденів задзвончав телефон. Тот сидів, підібравши ноги по турецькому на канапі і переглядав свої нотатки до останньої контрольної з тригонометрії. Тригонометрія його добивала, а втім, як і вся математика. Так завжди було і, напевно, буде. Батько сидів навпроти, гортав корінці у чековій книжці з портативним калькулятором на колінах і виразом легкого нерозуміння на обличчі. Моніка, найближча до телефону, дивилася кіно про Джеймса Бонда, яке тут два вечори тому записав на магнітофон з каналу HBC. «Ало?» – вона послухала. На її обличчя набігла хмарка, і вона передала слухавку Тодду. «Це містер Декер, Він чимось схвильований. Чи засмучений?» Тодове серце стрибнуло до горла, однак вираз обличчя лишився незворушним. «Справді?» Він підійшов до телефону і взяв у неї з рук слухавку. «Вітаю, містер Денкер!» Голос Дюсандера звучав хрипко і різко. «Хлопче, негайно приїзди. У мене щойно був серцевий напад. Здається, тяжкий». «Ого!» – тільки й мовив тот, і зібратися з думками, що розбігалися. «Не зважати на страх, що темним громаддям уже випирав зі свідомості». «Так, це цікаво, але вже так пізно, а я вчуся». «Я розумію, що ти не можеш розмовляти», – хрипко промовив вчора Чепрогавка в Дюсандер. «Але слухати можеш. Я не можу викликати швидку чи подзвонити в службу порятунку, принаймні поки що. У мене тут гармидер. Мені потрібна поміч, а це означає, що поміч потрібна тобі». «Ну, якщо так на це подивитися...» Серце втода калатало зі швидкістю сто двадцять ударів на хвилину, але вираз обличчя залишався спокійним, майже безтурботним. Чи ж не знав він увесь цей час, що цей вечір колись та й не стане? Так, звісно, знав. Скажи батькам, що я отримав листа, сказав Дюсандр. Важливого листа, ти розумієш? Так, добре. От і побачимо, хлопче, побачимо, з якого тіста ти зліплений. Авжеж. Кивнув Тод. Зненацька він збагнув, що мати уважно дивиться на нього, а не в телевізор, і вичавив із себе силовану посмішку. «Бувайте». Дюсандер ще щось казав, але тот вже повісив слухавку. «Я ненадовго підскочу до містера Денкера», сказав він, звертаючись до обох батьків, але дивився на матір. Той вираз легкої тривоги досі не стерся з її обличчя. «Вам у магазині нічого не треба купити». Мені й щітки, щоб чистити люльку, а твоїй матері грамів п'ятсот щадливості, сказав Дік. Дуже смішно, подкосилася на нього Моніка. Туде, а з містером Денкером? Що на бога ти брала у філдинґзі? перебив Дік. Декоративну поличку в гардеробну, я тобі казала. Туди То з містером Денкером усе гаразд, правда? У нього був якийсь дивний голос. На світі справді існують такі штуки, як декоративна поличка. Я думав, їх вигадали ті прицуцуваті дами, що пишуть британські детективи, щоб у них завжди було на похваті місце, де вбивця може знайти тупий предмет. Діку ти деси мені слово вставити? А вже ж, не соромся. У гардеробну? Думаю, він у порядку. Тод натягнув шкіряну куртку і застібнув її на змійку. Просто розхвилювався. Йому прийшов лист від племінника з Гамбурга чи Дюссельдорфа, чи ще звідкись. Він уже багато років не отримував звісток від своїх, а тут цілий лист, а в нього очі не бачить, не може прочитати. «Оце западло», – погодився дік. «Іди туди, їдь до старого, поможи йому, хай заспокоїться». «Я думала, йому вже хтось читає», – сказала Моніка. «Інший хлопчик?» «Так». Зненацька тут відчув, що ненавидить свою матір, ненавидить той напівсформований з догади, який плавав у її очах. Може, його вдома не було чи не зміг прийти так пізно. А, ну що ж, йди, але будь обережний. Добре, тобі і нічого не треба купити в магазині? Ні, як твоя підготовка до фінальної контрольної з інтегралів? Із тригонометрії, виправив тут. «Та нормально, вже видно кінець». То була доволі велика брехня. «Хочеш взяти Порше?» – поцікавився дік. «Ні, я навелико». Йому потрібно було зайвих п'ять хвилин, щоб зібратися з думками і опанувати емоції. Хоча б спробувати принаймні. А в теперішньому стані він запросто міг в'їхати на Порше в стовп. «Пов'яжи на коліно сигнальну стрічку», – проінструктувала Моніка. «І передай від нас привіт містерові Денкеру». «Добре». В очах у матері він досі бачив сумнів, але вже менш виразний. Він послав їй цілунок і пішов у гараж, де стояв його ровер. Уже не швін, а німецький, призначений для перегонів. Серце досі стрибало в грудях, а ще він відчував дике бажання взяти гвинтівку, піти в будинок і застрелити обох своїх батьків. А потім поїхати на схил, що виходив на автостраду. І не буде більше жодних переживань через Дюсандера. Ні кошмарів, ні бомжів. Він стрілятиме, і стрілятиме, і стрілятиме, і тільки одну кулю залишить наостанок. Та потім до нього повернувся здоровий глузд. І він попрямував на велосипеді до будинку Дюсандера. Світлова стрічка над коліном описувала кола. Вгору, вниз, довге біляве волосся на лобі розвіював вітер. Господи Ісусе, мало не заверещав тот. Він стояв у дверях кухні. Дюсандер навалився на стіл, спираючись на лікті, між ними стояла склянка. На лобі бубнявіли великі краплини поту, але дивився тот не на Дюсандера, а на кров. Кров, здавалося, була всюди, калюжі на столі, на порожньому кухонному стільці, на підлозі. «Де в тебе кров тече?» – заволав тот, примусивши нарешті свої паралізовані жахом ноги знову рухатись. Йому здавалося, що в проході він простояв щонайменше тисячу років. «Це кінець», – думав він, – «повний кінець усьому. Бейбі, кулька мандрує за небокрай, усе вище і вище летить, нехай усе тут, тут, тут сі прощавай». Та однаково він стерігся, щоб не вступити ненароком у кров. «Ти ж казав, у тебе галімий серцевий напад!» «Це не моя кров!» – промимрив Дюсандер. «Що?» – Тод зупинився. «Що ти сказав?» «Спустися в підвал, там побачиш, що треба зробити!» «Що тут за чортівня відбувається?» – спитав Тод, і зненацька йому сяйнула страхітлива думка. «Хлопче, не марнуй нашого часу. Я думаю, ти не надто здивуєшся, коли побачиш те, що чекає тебе внизу. Я думаю, у тебе вже є досвід у таких справах, як та, що в мене в підвалі. Власний досвід». Тот ще трохи подивився на нього, не вірячи власним вухам, а тоді під стрибом, долаючи по дві сходинки зараз, скотився в підвал. На перший погляд, у хисткому жовтому не здалося, що Дюсандер скинув у підвал мішок зі сміттям. Аж тоді він побачив ноги, що стерчали, і брудні руки, що витяглися по боках під затягнутим паском. «Господи Ісусе!» – повторив тот, але цього разу ці слова не мали жодної сили. Вони випливли назовні тонким шепотом, наче пересипалися кістки скелета. Він притис тильний бік правої долоні до рота. Губи були сухі, мов наждачний папір. Намить заплющив очі... А коли знову їх розплющив, то нарешті відчув, що панує над собою. І взявся до справи. Тот побачив держак лопати, що старчав із неглибокої ями, і миттю збагнув, що саме робив Дюсандор, коли в нього запарахлив мотор. Ще кілька секунд відчув усю повноту підвального смороду, гидкого, як гнилі помідори. Він і раніше чув його нюхом, але на горі той був набагато слабший. А до того ж, за останні кілька років він не так часто тут бував. А тепер до нього дійшло нарешті, чим-то смерділо, і довелося кілька секунд змагатися з бажанням блювонути. Він затиснув носа й рот рукою та мусив чекати, коли минеться низка приглушених покликів у горлі й шлунку. Мало-помалу він знову опанував себе Ухопив мертвого синяка за ноги і потягнув через підвал до краю ями Там кинув ноги на землю, змахнув тильним боком лівої долоні під з чола і на одну мить кляк Ще ніколи в житті він не старався метикувати так швидко Потім узяв лопату і почав поглиблювати в яму Коли вже було п'ять футів, виліз і штурхонув труп безхатька в могилу ногою Трохи постояв на краю, дивився вниз. Сині джинси, що вже перетворилися на лахміття. Брудні вкриті кірками струпів руки. Так, то був волоцюга. Іронія була майже кумедною. Такою кумедною, що живіт від сміху надірвати можна. Тот чкурнув нагору сходами. «Як ти тут?» – спитав у Дюсандера. «Жити буду. Ти все зробив?» «Я в процесі». «Швидше. Ще тут робота є». От би знайти кількох свиней і тебе їм згодувати. Та перш ніж Дюсандер встиг відповісти, Тод розчинився в напівтемряві підвалу. Уже майже повністю засипавши бомжа, Тод відчув, наче щось не так. Уважно подивився в могилу, стискаючи правою рукою держак. З гірки землі ще трохи виглядали бурлацькі ноги і кінчики ступень. Один старезний черевик, ймовірно, хаш папі – та одна заквецяна спортивна шкарпетка, що могла бути білою за часів, коли тафт президентом був. Один хаш папі. Один? До підніжжя сходів повз пічку тот повертався мало не бігом, ошаліло роззираючись навколо. У скронях пульсував біль, наче зсередини хтось просвердлював голову тупими насадками для дриля. Старий черевик лежав недалеко за п'ять футів, перевернутий у тіні якогось давно забутого стелажа. Тот схопив його, побіг назад до могили і пожбурив усередину. Потім знову заходився копати. Засипав землею черевик, ноги, усе. Коли вся земля перекочувала назад у яму, він постукав лопатою об землю, збиваючи налиплий ґрунт. Потім узявся за граблі, розрівняв ними поверхню, намагаючись замаскувати те, що землю тут зовсім недавно перекопували. Хоча з цього було нуль. Без належного прикриття яма, яку нещодавно викопали, а потім засипали, завжди буде схожою на яму, яку нещодавно викопали, а потім засипали. Але однаково ж ніхто не матиме змоги сюди спуститися, правда? Їм і між ДюСендером залишається тільки надіятися, хай йому чорт. Тот побіг нагору сходами, дихати йому ставало дедалі важче. Лікті Дюсандера роз'їхалися, голова без похилилася на стіл. Очі були заплющені, а повіки налилися лилися і яскраво-фіолетовою барвою кольору айстра. «Дюсандер!» – закричав тот. У роті виник гарячий соковитий присмак. Так смакує страх, змішаний з адреналіном та пульсуючою нагрітою кров'ю. «Ану, не смій мені вмирати, гівнюк, ти старий!» Тихіше, не розплющуючи очей, промовив Дюсандер. Зараз усі сусіди збіжаться. Де в тебе засіб для миття? Листо, елтопджоп, щось таке, і ганчірки. Мені потрібні їхті? Усе під раковиною. У багатьох місцях кров уже попідсихала. Дюсандр підвів голову і спостерігав, як тут повзає по підлозі, відшкрібаючи спочатку калюжу на лінолеумі, а потім поодинокі струмки, що збігли додолу по ніжках стільця, на якому сидів бомж. Хлопець несамовито кусав губи, гриз їх, як кінь вудила. Та ось роботу було скінчено. У повітрі кухні повис ядучий запах мийного засобу. «Під сходами є коробка зі старим ганчір'ям», – сказав Дюсандер. «Поклади скривавлене на дно і не забудь помити руки». «Не чіпляйся до мене зі своїми порадами, це ти мене втягнув». «Невже, мушу сказати, ти непогано втягнувся». У голосі Дюссандера промайнула тінь колишньої глузливості, та потім лице перекосилося від болю. «Поквапся!» Тот заховав ганчірки і останній збіг нагору підвальними сходами. Нервово позирнув униз, потім клацнув вимикачем і зачинив двері. Підійшовши до раковини, закасав рукава і пустив найгарячішу воду, яку тільки міг витримати. Занурив руки в мильну піну, а звідти дістав різницького ножа, яким орудував Дюсандер. «От би перетяти ним тобі, горлянку, сухо промовив тот. «Так, і згодувати мене свиням, ні на мить не сумніваюся». Тот помив ножа, витер рушником і сховав. Швидко впорався з брудним посудом, випустив водою полосну в раковину, а витираючи руки, глянув на кухонний годинник і побачив, що вже двадцять по десятій. Він підійшов до телефону, що стояв у коридорі, зняв слухавку і подивився на неї в задумі. У голові неприємно цокала думка, що він щось випустив з уваги. Щось таке ж загрозливе, як бомжівський черевик. Але що? Він не знав. Якби не той головний біль, він би міг згадати. Треклятий біль. доти пам'яті його не підводила, і це лякало. Він набрав 2-2-2, і після одного гудка відповів голос «Медична частина санта Донато. У вас проблеми зі здоров'ям?» «Мене звати Тодд Боуден. Я зараз на Клермонт-Лейн 963. Потрібна швидка». «А що сталося, синку?» «Це мій друг, містер...» Тодд так сильно закусив нижню губу, що з неї бризнула кров, і на мить перед очима все попливло. Його накрило хвилею пульсуючого головного болю. «Дюссандер. Він мало не виказав цій анонімній медичній частині справжнє прізвище Дюссандера». — Синку, заспокойся, — сказав голос. — Не поспішай, усе буде добре. Мій друг, містер Денкер, здається, у нього серцевий напад. Тот почав перелічувати, але оператору вистачило почути, як він описує біль у грудях, що мігрував у ліву руку. Він сказав Тоду, що швидка прибуде хвилин за 10-20, усе залежатиме від того, чий завантажені автошляхи. Тот повісив слухавку і притис долоні до очей. — Викликав. Кволо запитав Дюсандер Так, заверещав тот, так, викликав, так, чорт, забирай, так, так, так, заткнися Він ще сильніше натиснув нижньою частиною долонь на очі І спершу побачив спалихи світла, а потім під повіками розпливлося яскраве червоне поле "Тоді, дитинку, збери себе докупи Ану взяв себе в руки, цвіль ходяча, не розповзайся в натурі він розплющив очі і знову взяв слухавку. «Тепер буде найважче!» Тепер настав час подзвонити додому. «Ало!» – м'який інтелігентний голос Моніки у вусі. На якусь мить, лише на одну єдину, він уявив, як б'є її вніс дулом Вінчестера і натискає на гачок, випускаючи кулю в перший потік крові, який рине з ніздрів. «Матусю, це я тут. Дай мені тати, тільки швидко!» Він давно перестав звати її матусею. Знав, що цей сигнал вона зловить швидше, ніж будь-який інший. Так і вийшло. «Що сталося? То де щось не так? Просто дай мені з ним поговорити». «Але що?» Трубка пластмасово стукнула об стіл. Тот почув, як мати щось каже батькові, і подумки приготувався. «То де що у вас там сталося?» «Тато, містер Денкер, по-моєму, у нього серцевий напад». «Ні, точно серцевий напад». «О, ну, господи!» – батьків голос ненадовго затих, і тот почув, як він повторює почуте дружині. Потім голос повернувся. «Він живий, як тобі здається?» «Живий при тямі». «Добре, дякувати Богу. Викликай швидку». «Уже?» «Два-два-два?» «Так». «Молодшина, як він на твій погляд? У тяжкому стані?» «У тяжкому, та курва, недостатньо». «Тату, я не знаю. Сказали, швидка, скоро буде, але чогось мені страшно. Можеш приїхати почекати зі мною?» «А вже ж, дай мені чотири хвилини». Поки батько вішав трубку і зв'язок увірвався, вірвався, встиг почути, як він щось каже матері, і собі поклав слухавку на важіль. «Чотири хвилини». Чотири хвилини на те, щоб зробити все, що не встиг. Чотири хвилини, щоб згадати те щось, про що він точно забув. Чи, може, й не забував зовсім? Може, це просто нерви? Господи, як же шкода, що довелося телефонувати батькові. Але то була цілком природна річ, чи не так? Звісно, а чи була ще якась природна річ, якої він не зробив? Щось. От я безголовий. Зненацька просто він і блискавкою назад шуганув на кухню. Голова Дюсандера покоїлася на столі, повіки були напівстулені, на обличчі застиг загальмований вираз. «Дюсандер!» – заволав тот, грубо хапаючи старого за плечі й трясучи, аж старий застогнав. «Прокинься, та прокидайся ж ти, стара смердючка!» «Що таке, швидка?» «Лист! Зараз сюди приїде мій батько, зовсім скоро він буде тут! Де той галімий лист?» «Що? Який лист?» «Ти сказав, щоб я їм сказав, що тобі прийшов важливий лист. А я сказав...» Раптом серце пішло уп'яти. «Я сказав, що він з-за океану, з Німеччини. Боже!» Тодух опився за голову, запустивши пальці у волосі. «Лист...» Дюсандер поволі через силу підвів голову. Його зморшкуваті щоки набрали нездорового жовтувато-білого відтінку. Губи посиніли. «Напевно, від Віллі, Вілі, Франкеля, мій дорогий...» Дорогий Віллі. Тот кинув погляд на свій наручний годинник і побачив, що відколи він повісив слухавку, минуло вже дві хвилини. Батько не доїхав би до будинку Дюссандера за чотири хвилини, просто фізично не зміг би. Але однаково Порше їздив з Біса швидко. Швидко, от що. Усе закрутилося надто швидко. І все одно щось тут було не так. Він просто відчував це. Але часу на те, щоб зупинитися і простежити, де заковика не було. «Так, добре, я читав його тобі, ти розхвилювався і вхопився за серце. Добре, де він?» Дюсандер тупо на нього глипнув. «Той лист, де він?» «Який лист?» – неуважно спитав Дюсандер. І оттода засвербіли руки придушити те старе просочене алкоголем опудало. «Той, який я тобі читав, той, що від Вілі, як його там, де він?» Вони обидва одночасно подивилися на стіл, наче сподіваючись, що лист зараз на ньому матеріалізується. «Нагорі», – зрештою видушив із себе Дюсандер, – «пошукаю моєму мутрюмо, третя шухляда. На дні дої шухляди буде маленька дерев'яна скринька. Тобі доведеться її зламати, щоб відчинити, я вже давно загубив ключ». Там лежать дуже старі листи від мого друга. Усі підписані, усі без дати, усі німецькою. Сторінка чи дві згодиться, щоб уселеться почистити, як ви кажете. Якщо поквапишся. Ти здурів, казився від люті тот, я не знаю німецькою. Як я зміг би прочитати тобі листа, написаного німецькою, у шльопок ти кінчений. А чого б то Вілі писав мені англійською? Утомлено заперечив йому Дюсандер. Якби ти прочитав мені листа німецькою, то міг не розібрати ні слова, але я б його зрозумів. Звісно, вимова твоя різала б мені як серпом по серцю, та все одно я зміг би. Дюсандер мав рацію знову, але тот не хотів більше нічого чути, навіть після інфаркту це дідько на крок його випереджало. Тот полетів коридором до сходів, затримався лише на мить подивитися, чи не зупинився перед будинком батьків Порше. Машини не було, але тоді в годинник повідомив йому, що часу лишилося в притул. Минуло вже п'ять хвилин. Перестрибуючи по дві сходинки зараз, він увірвався в спальню Дюсандера. Раніше він ніколи тут не бував і якось навіть особливо не хотілося, тож кілька секунд просто приголомшено роззирався по незнайомій території. А тоді побачив трюмо. Дешеве у стилі комісійний модерн, як називав його батько. Тод упав перед ним на коліна і щосили смикнув на себе третю шухляду. Вона вийшла наполовину, потім перекосилася в пазах і застрягла на мертво. «А що б ти провалилася?» – прошепотів їй Тод. На мертвотно-блідому обличчі палахкотіли темно-криваві плями рум'янцю, а ще блакитні очі потемніли, мов штормові хмари над Атлантикою. «Бісова клята штукована, та вилазь ти вже нарешті!» Він шарпнув так сильно, що все трьомо похилилося вперед і мало не впало на нього, та потім вирішило повернутися на місце. Шухляда вискочила з базів і приземлилася Тоду на коліна. Навколо нього пролився дощ зі шкарпеток, трусів і носовичків Дюсандера. Запустивши руки в речі, що ще лишилися лежати в шухляді, тод намацав нарешті дерев'яну скриньку із дев'ять дюймів завдовжки і три завглибки. Він потягнув за віко вгору. Нічого не сталося. Як і казав Дюсандер, вона була замкнена. Того вечора на шару йому нічого не діставалося. Він таксяк позапихав розкиданий одяг у шухляду і висадив її в довгасте гніздо. І знову вона застрягла. Тот смикав її вперед-назад, щоб звільнити. По обличчю рясно стікав під. врешті решт вдалося загнати шухляду аж до самого кінця і пристукнути. Зі скринькою в руках він звівся на ноги. Скільки ж минуло часу? Ліжко в Дюсандера було зі стовпчиками в ногах, і об один із цих стовпчиків тот брязнув замок скриньки. Він вклав в удар усю силу і від болю в руках вишкірив усі зуби, коли віддача пішла аж до ліктів. Подивився на замок. Здавалося, він трохи увігнувся, але залишився цілим. Тот знову гепнув ним об стовпчик, цього разу ще сильніше, незважаючи на біль. Цього разу від стовпчика відлетіла скалка дерева, однак замок не піддався. Тот нервово реготнув і перейшов зі скринькою на інший бік ліжка. Тут уже підняв її високо над головою і з усією силою гахнув об стовпчик. Цього разу дерево над замком тріснуло. Коли Тод відкидав віко скриньки, повз вікно спальні Дюсандера сяйнули фари автомобіля. Він запустив руки в скриньку і несамовито перекидав в міст. Листівки, пасмо волосся складена в декілька разів фотографія жінки, на якій не було нічого, крім чорних мережевних підв'язок, старий гаманець, кілька посвідчень особи, порожня шкіряна обкладинка на паспорт, а на дні листи. Світло фар уже розгоралося яскравіше, і тот почув виразне бурчання двигуна порше. Звук став гучнішим і враз увірвався. Тот ухопив три аркуші паперу, надіслані авіапоштою і щільно списані по німецькому на обох боках і вибіг з кімнати. А коли вже був біля сходів, згадав, що понівечена скринька так і лишилася на ліжку в Дюсандера, притьмом побіг назад, схопив її і витяг третю шухляду. І знову вона застрягла. Тільки тепер пролунав упертий скрегіт дерева об дерево. І ззовні долину верес каварійних гальм порше, відчинилися дверця та водія, а потім грюкнули, зачиняючись. Тот почув власний тихий стогін. Він поклав скриньку в перекошену шухляду, підвівся, а тоді з розмаху шваркнув по ній ногою. Шухляда зачинилася, наче так і було. Якусь мить тот стояв і кліпав на неї, а тоді помчав коридором до сходів, злетів униз і вже на півдорозі почув швидкий перестук батькових кроків на доріжці перед будинком. Тот перестрибнув через поруччя, легко приземлився і побіг у кухню, аркуші шурхотіли, трепочучи в руці. Гупання в двері. Тот, тот, це я. А десь далеко вже завивала сирена швидкої. Дюсанд знову поринув у стан напівпритомності. «Тато, я йду. заволав Тод. Він поклав аркуші на стіл, розгорнув їх трохи віялом, неначе вони впали від хвилювання, а тоді рушив коридором до вхідних дверей і впустив батька. Де він? Дік Боуден протиснувся Тода в передпокій. У кухні. Тоде, ти все зробив правильно, і батько обійняв його грубо, незграбно, зніяковіло. Сподіваюсь, я все запам'ятав скромно відповів Тодд і пішов слідом за батьком через коридор у кухню. Вони так поспішали вирядити Дюссандера з будинку, що лист лишився майже непоміченим. Тоді в батько тільки взяв його зі столу та й кинув назад, коли зайшли медики з ношами. Тоді з татом поїхали слідом за каретою швидкої, і хлопцеве пояснення того, що сталося, лікар, який узявся вести Дюссандера, прийняв беззастережно. Зрештою, містерові Денкеру було 79 років, і його звички залишали бажати кращого. Також лікар скупо похвалив Тода за те, що так спритно мислив і діяв. Тод без ентузіазму йому подякував і спитав у батька, чи можуть вони тепер поїхати додому. Поки їхали, дік знову йому сказав, як ним пишається. Але Тод його ледве чув. Він знову думав про свою гвинтівку.